Nu är det äntligen jul igen Julen som är så bra Det är god mat som man äter samma till frukost, lunch, middag, kväll I två veckor för att sedan bli upp av avskit det är allt mys så som Lucia, ett långt tåg med kritvita, skräckslagna, svimfärda tjejer med alla samma ilskna blick som säger Jag vill dröja dig i huret, och köra över dig med min gräsklippare för att det blir Lucia, inte gör" mot hon som går längst fram med ljus på huvudet. Och sen framför allt denna härliga och långa julklappsetten som bara ökar och ökar från år till år. Alla ska ha något de inte behöver. Man shoppar tills man ligger x antal tusen under och får leva på grus och bidrag fram till april för att brosonen ska ha ett nytt placerse varje jävla år. Och vad gör man då för att dämpa den ångesten? Nej, ingenting. Mer än att någon i släkten eller familjen varje år drar den obligatoriska frasen "Hörni, om vi skulle strunta i alla julklappar julår och bara dra utomlands till ett varmt land någonstans. För att sedan få ett hysteriskt och positivt svar i form av JA! OH MY GOD! För att sedan komma på en massa anledningar som förhindrar utlandsresan även i år och som gör den uppskjuten till nästa år. Eller det alltid lika hopplösa försöket till att dra ner julklappspengen när de vuxna säger I år köper vi ingen julklapp av oss vuxna emellan, det blir så mycket pengar, vi drar ner på det i år. Alla håller glatt med men sitter ändå ivriga än ungarna på kväll när tomten kommer för att se om någon mot alla odds har en överraskning. Varje år har såklart alla brutit denna överenskommelsen och köpt något som inte en själva är något litet. Ja, oftast någon dyr köksprodukt, teknisk pryl eller hygieniska mirakelmedel. Vi i Sverige har inte bara tävlingar i spotter, musik, lottor och i shower utan även i julhandeln. En tävling som varje år går ut på att slå förra årets julklappar. Att handla för pengar man inte har och tillfredsställa ett behov man skapar genom att undermedvetet tvinga sig själv att önska sig en massa skit bara för att behålla en tradition som i nutid gått helt överstyr. Och för att majoriteten av svenska folket tydligen har hamnat lite fel vad gäller julklappar... ...så ska jag nu ge mina bästa tips. De lyder: ...avmaskningstabletter... ...vätskeersättning... ...malariamedicin... ...nötkräm mot undernäring och hivtest. Men gå nu för fan inte in på Ica frågor om dessa produkter till Momo-julklapp... ...utan gå istället in på unicef.se och checka in deras gåvoshop. Där har jag de senaste åren handlat mina julklappar och det är så enkelt... Du väljer vad du vill köpa, köper det, och sedan skickar UNICEF ner det till behövande i olika länder och du får ett gåvuppvis som du så fint kan slå in och ge bort till Momo Julklapp så får hon känna sig som en fin människa som kanske räddat livet på någon annan. Simplast är Dina Julklappspengar kan göra så mycket mer nytta än att inte driva elgiganten till konkurs. Mm ja, Nu när jag får tala mitt politiskt färgade tal här Så tänker jag gå vidare till något roligare Som Kalanka och hans vänner alltid gör på julafton och skickar julkort, kallar de det Så tänker jag nu skicka ett julkort till er I form av när jag och Kristina skulle baka i julkodisveckan Ja, det gick bra Hampus, det här är inte American Idol Nu kör vi, lyssna då okay. Okay. Mm. Blanda gräddeshirap på socker i en tjockbottnad gastrull Koka utan lockrör om då och då till smeten. klar för kulprovet. Kan jag ta den som är här? Oj. Ja, lite mindre och Jaha, fan. Du ska inte göra mat till halva Danmark, men ja. eh... Som en knäck. Vi har på så här, vi har på så här stora muffinsformar. Ja, men det blir jättebra. Det uh, mer, åt, mer? Ja, mer. mer åt folket, mer åt folket. Då, då blir det två stora knäck. Ja, visst. Mm. Okej. Okay. Blanda grädden. Syram Vänta jag läser du tar mm, Du är mycket bättre på eh, handling <laughs> Eller du pratar jättemycket med Köp Okej knäcknärden är som allra godast Detta är det klassiska receptet på knäck med mandel och ströbröd i smeten. Ja Ska jag läsa nu Ja blanda grädde Ja Receptet gäller grädden. 50, 75 stycken Ja okay, Alltså för oss två Har du två mm. lite ala vispgrädde Ja, men vi kör 4 dl det här. Vi ska köpa 150. Okej. Okay. Mm. Har du 2 dl lite ljus sirap? Ja, 4 dl lite ljus sirap Har du åtta dl lite socker? Ja, men vi har ju allting här. Ja, okej, okay. förlåt. Mm. Okej. Okay. Gör så här. Ah, vänta, sirap och socker i en tjockbottnad kastrull. Ja, nu hoppas vi inte börjar brinna som förra gången när vi skulle fritera lökringar, men hopp. Ja. Koka utan lock. YOLO Hashtag är Kuka utan lock Det är lite spänning i vardagen Tyst, nu koncentrerar oss nu, Om då och då Har du blandat i allting? Ja Bra Jag ställde det, det värms här Det är, det är roligt Är det roligt att sitta här Och vara diktator och Det är roligt att äh... baka ihop <laughs> Kulprovet för knäck eh, Efter Har du gjort kul Fan är kul kulprov Kulprovet Det är när man ska ta Ett glas med vatten Tror jag Nu har jag lyssnat på Min hemkunskapslärare Charlotte. Ja så lägger man i Charlotta Lite deg Lite, lite knäck Och så ska man då kunna röra Göra en kula mm, Jättekul Och sen när vi har haft roligt Så ska man ta temperaturen till 122 grader i Hampus, vill du vispa om? Jag kan okay, vispa Hej! Hej! Ja, ah, vänta, alltså, vi håller på att laga mat Men ja, ah, vänta Vänta Hej, jag ska bara snacka mål Kan du ta hand om här, eller? Ja, visst det. Ja. Ja, ja, jag kommer snart Vänta, Hampus ja, ja. Vispa om lite då, då. Ja, visst Ja du du hur länge ska det här mm. Fan det var ju det på tvn Jaa! Ja. Håller du... Har du... blandat om? Har, du, har, du blandat? har du, Det rökar ju på en brandlannut... Uh, ja och med de fina scenerna ni nu har i ett huvud av vårt julbak så uh, säger jag god jul och gott nytt år. Tack för att ni lyssnar. Hej då.